Az óvó a tengerig. És London valóban megismerte a pokol minden borzalmát. Tűzeső esett az égből, és a szörnyű robbanások szinte másodpercenként követték egymást. Mintha csak Hitler utoljára meg akarta volna mutatni démoni hatalmát a világnak. Ha a szárnyas bombák egy-egy órára kimaradtak, akkor ez csak azért történt, hogy német bombázók jelenjenek meg a város fölött, és gépfegyvertüzet zúdítsanak azokra, akik az utcán még mutatkozni mertek. Ilyen ember azonban kevés akadt, mindenki a pincékbe húzódott. A miniszterelnök drámai rádiószózatba közölte a világgal, hogy százezer ház teljesen megsemmisült, és további 800 megrongálódott. Történelmi jelentőségű épületek pusztultak el utcolván pillanatok alatt. Alig volt utca, ahol ne égett volna egy-két ház. A temze, az öreg folyó, mely holdvilágos estéken ezüst szalakként kanyargott keresztül a városon, most vörös volt, mintha izzóláva lett volna. Craig, akinek házát több találat érte, abban a piccébe keresett menedéket, ahol mennyesszonya lakott. A veszélyes órákban együtt akart lenni a lányjal, akit oly rövid idő alatt annyira megszeretett. Amolyan szükségúvó hely volt, ahol a nagybérház lakói menedéket találtak. 90 ember szorongott a szűk helyiségben. Egyesek nagyszerűen viselték a megpróbáltatásokat, de voltak olyanok is, akik ugyancsak megnehezítették embertársaiknak a kényszerű együttélést. Egy idősebb úr magával hozta a pincébe dühös buldogját, és egy asszony két papagája jelent meg az óvóhelyen. Minden kicsinyes rossz indulat bő táplálékot talált a nyomott kedélyekbe. Hangos szitok, gyűlölet és elkeseredés, Mindez képviselve volt az óvóhelyen. Akadtak férjek, akik a feleségüket küldték fel élelmiszerért, és ők maguk a világért sem mozdultak volna ki a biztosnak félt fedezékből. A szomszédos házak oltására nem gondolt senki, és rendszerint csak akkor eszméltek az emberek kötelességük teljesítésére, mikor már a tűz az ő óvóhelyüket fenyegette. Krék számára, aki annyira bízott az fajta szívóságában és lelki erejében, keserű csalódást jelentett néhány kicsiny hitű ember viselkedése. – Ön írta azt a cikket, melyben kifejti, hogy Angliát a szárnyas bombák sem győzhetik le? – kérdezte egy zavaros tekintetű férfi az újságírót. Krég igennel válaszolt, mire a férfi arca eltorzult a gyűlölettől. – Ritka ostoba közlemény volt, most már mindenki láthatja, hogy itt a világ vége. A riporter nem válaszolt, de ford benne a haradt, különösen akkor, amikor megtudta, hogy az a férfi, aki felelősségre vonta őt, az önkéntes tűzoltóság egyik parancsnoka, és most a mentési munkálatoknál volna a helye. Craig hamarosan megtanulta, hogy egy ilyen légvédelmi pincénél nincsen ocsmányabb hely a világon. Az emberi szenvedélyek és indulatok sehol sem nyilvánulnak meg olyan visszataszító módon, mint a füllet óvóhelyen, ahol összekerülnek mindazok, akik az életben annyira gyűlölték egymást. A házmester, aki az elmúlt világháborúban szakács volt, katonai hatalmát akarta éreztetni a lakókkal, és állandóan úgy rendelkezett, mintha legalábbis egy ostromlott várparancsnoka lett volna. Rendszerint ostobaságokat mondott, de szerencsére senki sem követte az utasításait. A fűszeres előadásokat tartott a szárnyas bombákról, és a veszélyt még szörnyűségesebben festette, mint az a valóságban volt. Az őrmester is állandóan vész híreket hozott az sohasem merészkedett túl a vasajton, mely az óvó helyet a külvilágtól elválasztotta. Egy miniszteriális tisztviselő, aki már régen megérett a nyugdíjra, hangosan szitta azokat a férfiakat, akik tűrték, hogy helyettük az asszonyaik szaladgáljanak a pékhez kenyérét. A szomorú csak az volt az egészben, hogy ő még a lépcsőig sem mert elmenni. A leglehetetlenebből azonban mégis az ismert drámai színész viselkedett. A színpadon állandóan hősöket szólaltatott meg, de az óvóhelyen a legbiztosabb helyet kereste ki magának, és hisztérikus rohamot kapott, mikor egy anya ott akarta elhelyezni beteg gyerekét. Rengeteg italt hozott magával a pincébe, de a világért sem adott volna senkinek egyetlen kortyot sem, sőt, egy sebesültől is megtagadta a pálinkát, akinek az volt minden vágya, hogy egy kicsit kaphasson abból az előkelő flaskából, melyet a színész oly buzgón emelt a szájához. Mindezek olyan emberi gyöngeségek voltak, amiket Craig nem tudott megbocsájtani. Még szerencse, hogy hősök is voltak a pincébe. Igazi hősök, akik nem szerepet játszottak, hanem jellemük szilárdságánál fogva, valóban azok is voltak. Az újságírű a legteljesebb elismeréssel adózott annak az öreg avlegénynek, aki rendszerint Mekkali könyvét olvasgatta egy pislákoló mécsesnél, de viszont készségesen segített a kis cselédlánynak, aki napjában többször vízért ment a szomszédos házba. Mert víz nem volt, sőt villany se. A csövek és vezetékek csak nem az egész városba megsérültek. A bombák felszakították az aszfaltot, széttépték a drótokat és megrongálták az erőtelepeket. Hős volt az a fiatal rendőr és aki pontosan álláta a szolgálata, de időnként megjelent az óvó helyen, hogy megnézze a családját. Két fia volt, két pufókők, akik olyat saptak, hogy a színésznő állandó fejfájásról panaszkodott, és elfelejtette azokat a nagyképű idézeteket, melyekkel a fiatal orvosnőnek akart imponálni. Sok gyenge ember volt az óvóhelyen, de sok erős is, és az újságíró az utóbbiakban igazolva látta cikkének minden sorát. Érezte, hogy Anglia nem veszhet el addig, amíg olyan cserédlányok akadnak, akik a legnagyobb golyózáporba vízért mennek, és olyan rendőrök, akik a lélek léleknyugalommal irányítják az erősen megcsappant forgalmat a bombatöltsélektől felszaggatott utcákon. A második nap reggelén Craig elhatározta, hogy bemegy a szerkesztőségbe. Nem szívesen indult el erre az útra, mert tudta, hogy a mennyasszonya mennyire aggódik érte. A lány könyörgésre fogta a dolgot. – Mi lesz velem, ha elpusztulsz? – kérdezte könnyes szemmel. Craig kérdéssel válaszolt. – Mi lesz a szerketőséggel, ha senki sem ír cikket? Két kezébe fogta a bájos sápadt arcot, és mélyen a lány szemébe nézett. – Nem tudom, mi folyik most a szerkesztőségben. Lehet, hogy nincs ott senki. Viszont az is lehetséges, hogy a főszerkesztő vörös arcot csapkodja az asztalt, és éppen engem szíd ebben a pillanatban. – Miért éppen téged? – Mert én írom a riportokat a lapnak. A bombák hullanak, de az élet megy tovább a maga útján. A lap megjelent tegnap, megjelenik holnap, és meg fog jelenni a jövőben is. És mi történik, ha nem érsz be a szerkesztőségbe? Akkor talán bejött egy másik kollégám, de ha egyikünk se indul el, akkor üres marad a szerkesztőség. A lány szemét újra elfutotta a könyv. Kérlek, maradj itt! Azt akarod, hogy gyávának tartsanak? kérdezte komolyan a férfi. A lány nem válaszolt, és lehajtotta a fejét. A férfi megcsokkolta a tiszta fehér homlokot, aztán gyors léptekkel elhagyta az óvó helyet. A vasajtónál sápat, ideges férfiak cigarettáztak. Megint a közelben esett le két bomba, mondta az órásmester. Az egyik faó egy volt, egyezte meg a házmester. Mindkettő az volt, szögezte le a fűszeres. Ezek után szokás szerint összevestek. A házmester katonai múltjára hivatkozott, a fűszeres pedig tapasztalataira. Mindkettő csalhatatlan szakértőnek tartotta magát, és végül is az órásmestert hívnák meg döntő bírónak. Craig nem várta meg az eredményt, hanem indult a néptelen utcán. Füst, korom és piszok mindenütt. Némelyik ház olyan volt, mint valami fekete csontváz. A kiégett falak és a keret nélküli ablakok szomorú, lehangoló látványt nyújtottak. A sarkon két holttest hevert, egy idősebb férfi és egy gyerek. Az embernek hiányzott mindkét lába, és sötéten megalvat vére összekeveredett a piszkos törmelékkel, mely elborította az utat. A gyermek a hátán feküdt, és sápatarca vádlóan fordult a szülke égbolt felé, mintha Istentől kérne magyarázatot mindazért, ami vele történt. Craig eltakarta az arcát, a sírás folytogatta a torkát, mielőtt tovább botorkált a kövekkel és gerendákkal borított úton. A Piccadilly egyetlen romhalmaz volt. A sértetlen ház egy sem akadt a környéken. A megszenesedett gerendák, mint segélykérő karok nyúltak a magasba, és a még mindig szivárgó fekete füst összekeveredett a köddel. A következő sarkon ismét egy holtest hevert. Craig a Times egyik régi munkatársát ismerte fel a haladban. Farahville, old boy, mondta megindultam. Az Edgar Roadon és a Cambridge teraszon is eredott a halál. Az utóbbi helyen állatítetemek is voltak. Egy kis ölephevert a járda szélén, órából most is szivárgott a vér, és az úttesten egy autó füstölgő romjai mellett egy döglött lófegő. Rég már a szerkesztőség közelébe járt, mikor valami megmagyarázhatatlan ösztön arra késztette, hogy menedéket keressen a legközelebbi házba. Éppen beért az oszlopokkal díszített halba, amikor rettentő dördülésre megtette meg a házat, és a kapu színes üvegeit, mintha csak valami gonosz óriás elfújta volna őket, eltűntek, és csupán néhány cserép csillogott a mozaik padlón. Füst száll fel a megrongált kapun, és közvetlen közelről hallani lehetett egy gépágyú dübörgését. Repülőgép lövöldözött, vagy a repülőgépet lőtték? Ki tudta volna, és most megmondani. A zaj elhalkult. Egy sebesültet cipeltek be a kapóhajba, a félarca hiányzott, de még élt, és szörnyűséges hangon bingyogott. Úristen, mondtak régreketten, rekedten, és úgy érezte, hogy a szíve a torkába dobog. Ezt valóban nem lehet tovább így elviselni. Amikor kilépett az utcára, megint egy állati tetemet pillantott meg. Ezúttal egy fekete macska volt az áldozat, úgy hevert az aszfalton, hosszan elnyúlva, mintha ugrás közben érte volna utol a halál. A riporter szédülő fejjel lépett be a szerkesztőség kapuján. A lépcső erősen megrongálódott, és a folyosó ablakai hiányoztak. A szerkesztőségben ketten voltak, a főszerkesztő és az öreg szolga. A főszerkesztő úgy merett az újságíróra, mintha kísértetet látna. Hát maga bejött? Úgy látom, a főszerkesztő úr is itt van. Jegyezte meg a riporter nyugodtan. Hm. Köszörülte a torkát a szerkesztőség minden hat óra. Én már eleget éltem, de maga még nagyon fiatal. Hogy van a mennyasszonya? Köszönöm kérdését, eddig nem történt baja. Kis ideig hallgattak, és krég úgy láttam amire ez idáig még nem volt példa, hogy a főszerkesztő szeme könnyes. Alap nem jelenik meg hónap, mondta a főszerkesztő, és révetek pillantással nézett végig az elhagyott termeken. Csak a széljárkát keresztül kasul a nyitott ajtókon és törött ablakokon, és megzörgette a kikészített papírokat és feljegyzéseket. Az írógépek némán feketén álltak helyükön, és csak fokozták az elhagyatottság érzését, mely egyre inkább úrá lett a két férfi lelkén. Krég azonban igyekezett megszabadulni ettől a lehangoló érzéstől. – Alap megjelenik holnap, – mondta Szilárd hangon. – Ki fogja megírni? – Mi ketten, ha nem jönnének be a kollégák, – válaszolta az újságíró. – De én bízom a fiúkba, mindegyik élhala a hivatásájá. Akinek nincs baja, az hamarosan itt lesz. Csak hamar kiderült, hogy Krégnek igaza volt. Először a szeplős télor jelent meg. Kicsit részeg volt, de azért erősen állt a lábán, és szemtelenül vigyorgott, mint mindig. Egy bombának majdnem elkaptam a szárnyát. Újságolta. Negyed óra sem telt el, amikor a másod szerkesztő is megérkezett két fiatalabb újságíró társaságába. Tíz óra tájban a gépíró kisasszonyok is szálingozni kezdtek. Az egyiknek kötés volt a kezén, és a vér átütötte a fehér gézen. – Most ismét optimista vagyok, – mondtak rége. – Ma még jobban hiszem, hogy megnyerjük a háborút. – Csak azt szeretném tudni, hogy miben bízik annyira, – kérdezte a főszerkesztő. – Úgy hílik, hogy az invázió megakadt, a németek hatalmas tartalékokat vetettek be a normandiai küzdelembe. – Akkor legfejebb mi is több katonát küldünk át a csatornán, – mondtak régi bizakodó hangon. Megvetettük lábunkat Normandiába, és onnan már nem lehet kiverni minket. Montgomery, a legendás tábornokunk, aki végighajszolta a németeket a sivatagon, nem fog megtorpanni a normandiai sáncokon sem. De a szárnyas bombák? Valamikor a mágneses aknától féltünk a legjobban, de tudósaink lebírták ezt a veszedelmet, sőt, a tenger alatt járók ellenszerét is kitalálták, majd kieszelnek valamit a szárnyas bombák ellen is. De addigra London rom lesz. Az lehet, de győzni fogunk. A főszerkesztő a fejét csóválta. Maga javíthatatlan optimista fiam. De lássunk munkához. Miről vagy kiről akar írni? Mondgomerit tábornagyról, ágta ki a feleletet. Legszívesebben még ma fölkeresném őt. Azt hiszem, egy hétre való anyagot tudnék szállítani alapnak. – Én is szívesen venném a riportokat, – mondta a főszerkesztő, – de alig hinném, hogy emberfia, ha csak nem katona az illető, átjusson a túlsó partra. – Minden esetre megkísérlem, – mondta Craig egyszerűen. Este tíz órakor Craig egy kis gőzös fedélzetén szorongott háromszáz mentőves és alig felfedvezett katona között. Ködös, sötét éjszaka volt, egyetlen csillagot sem lehetett látni, és a hajón sem világított semmi fény. Jóformán nem is lehetett volna érzékelni az utazást, ha a hullámok nem berődtek volna a hajó orrához. Csupán London fölött ízott változatlanul az ég, de Creg nem akart hátra nézni. A vállás úgy is fájdalmas volt, és a lelkében most is őrizte a halványlány kékpét. Az eget egyszerre tüzes, foszforeszkáló vonalak szántották végig, egyre több ilyen sáv hasított az égen. A pokol kutyái megint útva voltak London felé. Craig a lányra gondolt, és a szívét fájdalom szorította össze. Mégsem pillantott hátra. Tekintetem a kacsula sötét felfő kárpitot kutatta, mely mögött a világ történelem egyik legnagyobb csatája dúlt. Nem voltak egyedül, végtelen hajókaraván igyekezett a túlsó part felé. Hadihajók, torpedorombolók és csapatszállító gőzösök. A magasba repülőgépek keringtek, Látni ugyan egyiket se lehetett, de érces búgások megnyugtatta a fiatal ember felzaklatott idegeit. Jó tudta, hogy a királyi légierő örködött a hajók fölött. Craig sohasem felejtette el a partra szállás nagyszerű élményét. A tenger erősen háborgott, de a matrózok mégis biztosan és gyorsan tették partra a hatalmas ágyukat és a nőszeres ládákat. Az óriás tankok, mintha csak a tengerből nőttek volna ki, Egyre nagyobb számmal gördültek a szárazföld föld belseje felé. Tübörgésük összevegyült a repülőgépek zúgásával. Egy hatalmas, töretlen hadigépezet vonult fel a harmadik birodalom ellen, és Krég újjongva érezte, hogy ez a vas és acéláradatot semmi sem tartóztathatja fel többé. Amerre a szemmel látott rohamsisakos katonák meneteltek sűrű és zárt sorokba, és ez az eleven folyam kiapathatatlannak látszott. Az újságíró felkapaszkodott egy katonai autóra. A tiszt, egy fiatal és energikus arcú férfi közölte vele, hogy ezekben a döntő napokban nem kerülhet senki Montgomeri színe elé. Négy órával később Krék mégis szemtől szembe állt a legendás hadvezérrel, aki Rommel seregét heteken át a sivatagba, és aki most az inváziós hadműveleteket irányította. A főhadiszállás egy erősen megrongálódott parasztházban volt. Az alacsony szobákban angol vezérkari tisztek tanulmányozták az asztalon kiterített térképeket. A telefon percenként csengett, és időnként poros futártisztek érkeztek. Kint a tankok dübörögtek, és a repülőgépek búkása megremegtette a septében kijavított, toldozott-foldozott ablakokat. Néha-néha ijesztő fények villantak fel az éjszakába, és sokszor úgy látszott, hogy az egész horizont lángoban áll. A tábornagy napégette arca elárulta, hogy sok időt töltött Afrikában. Szeme a sas messzenéző tekintetével fordult a távoli fények felé, aztán ismét krékre pillantott. Mondhatom, ön nagyon erőszakos fiatalember. Ha jól emlékszem, már kétszer vezettettem ki a szobámból. Háromszorször. A tábornok elmosolyodott. Csak újságírókkal ne volna dolgom. Mit is kíván tőlem? Egy rövid interjút tábornadut. Mikor kezdődik a döntő támadás? Katonai titkokat akar megtudni. Mire én megírhatom mindazt, amit láttam, addigra már nem lesz titok semmi. Akkor már a győzeremről is írhatok. Reméljük, mosolyogott el másodszor is a tábornok, és az órájára pillantott. A támadás hajnali két órakor kezdődik, és ha áttörjük az ellenséges állásokat, akkor megnyílik az út Párizs felé. Párizs felé, ismételt az újságíró, csak nem állíthatosak. És ha ez bekövetkezne, meddig tart akkor még a háború? A jóslást Hitlernek hagyom, válaszolta Montgomery. Még kemény csaták lesznek később is, de a győzelem biztos. Sokan attól tartanak, hogy a németek a FAU 1 és FAU 2 után újabb titkos fegyvereket vetnek a küzdelembe, és így próbálják a hadi szerencsét megfordítani. Erre alig, ha lesz idejük, mondta a tábornagy. Ezt a háborút a mai fegyverekkel fogjuk megbívni. Repülőgépekkel, tankokkal és a gyalogsággal. Tudom, hogy London sokat szenved ezekben a napokban, de a szenvedés végén ott áll az az egyetlen szó. Győzelem. Most pedig bármennyire is megnyerő az ön mégis arra kérem, hogy hagyjon magamra, mert úgy hiszem, ma még némi dolgom akad a nagy támadással kapcsolatban. Szívesen adok majd egy hosszabb interjút a Grossvenor House teraszán. Egy békés és verőfényes napom, vagy akár az Oxford Cambridge mérkőzésen. Most azonban éjszaka van, köd, és mellékesen egy kis csatározás folyik. Egy tisztet adok ön mellé, aztán, ha csak egy ostoba golyó el nem találja, megírhatja mindezt, amit látott. Good night, Mr. Craig! A riporter meghajolt. Jó munkát tábornagyú. Mondgo újra a térkép fölé hajott, és Craig sietve elhagyta a szobát. Hajnalodott. Még csak egy halvány rózsaszínű sáv jelezte a napfelkeltét, de az áldás csata már megkezdődött. Legalább ezer ágyú dördült el egyszerűen pusztulást és halált szorva a német állásokra. Ugyanekkor egy bombázó kötelék is akcióba lépett, és perceken belül valóságos bombazápor zúdult a germán alapossággal kiépített földhányásokra és betonfedezékekre. Ennek a tűz és acélesülnek semmiféle erődítményrendszer nem állhatott ellen. A felcsapó láng és füstoszlopok jelezték, hogy a terep megérett a támadásra. Ekkor indult el a gyalogsági rohan. Az egész front mozgásba jött, most már a gépfegyverek és golyószórók is dolgoztak. Egy óra múlva mindenki tudta, hogy az áttörés sikerült. Krék kábultan nézt a gigantikus csatát. Katonai autók robogtak el mellette. A tankok már messze jártak, megelőzve a gyalogságot is, és eltűntek a füstkárpit mögött, mely helyenként olyan tömörnek látszott, mint a szilárd anyagból lett volna. Azonban visszafelé is mozgott a front, sebesútszállítókocsik követték egymást, és géppisztolyos őrök német foglyokat tereltek a parti jövezet felé. A gyalogság azonban egyre sűrűp vonult kelet felé, és mindenütt felhangzott, majd egyetlen kiáltásá olvadt össze a kiadott jelszó. Előre, páris felé! Este felé az újságíró már ismét egy gőzös fedélzetén volt, hogy visszatérjen Angliába. Viharos éjszaka volt, olyan hullámok kergették egymást a csatornán, amilyenekre a legöregett tengerészek sem emlékeztek. Eleinte mégis simán ment minden, és a hajó egyes utasai már látni vélték az angol partokat, mikor a gépek váratlanul felmondták a szolgálatot, és a hajó, mely már csak nem elérte a biztos révet, Egyszerre a játékok hullámszerévé vált. Tarajos hullámok rohanták meg a gőzöst, és minduntalan döntötték a fedélzetet. A hajó óra felágaskodott, majd szinte merőlegesen bukott alá egy mély hullámbölgybe. Ezerféle hangon szólalt meg a tenger, a hullámok fenyegetően morajlottak, és a szél roppant orgonája egyfolytába zúgott, mintha soha többé nem akarna elnémulni. Alig magasodott fel, és zuhant alá egy-egy hullám, már is másik emelkedett fel mögötte. A víz kavargott, bugyborékolt és fehér örvényekben forta szánalmasan bugdácsoló hajó körül. Az éjszaka amúgy is alaposan megnehezítette a tájékozódást, de az alacsonyan szálló viharfelhők és a hullámok teljességgel lehetetlenni tették a kilátást. A szétporladó hullámok sós zuhataggal árasztották el a fedélzetet, és minden könnyebb tárgyat kimozdítottak a helyükről. A riporter egy nehéz ládába kapaszkodott. Ott talált rá a kapitány, aki bizonytalan léptekkel jött végig a nedves fedélzeten, és időnként a korlátba kapaszkodott, nehogy a rohanó víz ereje elsodórja. – Mi lesz velünk? – kérdezte a riporter. Másodszor is megismételte a kérdést, ezúttal harsányabb hangon. – Fogalmam sincs, merre vagyunk? – kiáltotta vissza a kapitány. Annyit tudok, hogy a vihar Kalev irányába sodorja a hajót. Minden attól függ, sikerül a gépeket kiavítani vagy sem. Fényeleket nem adhatunk, mert ezzel magunkra hívjuk a németek figyelmét, és akkor a parti ütegek egy-kettőre elintéznek bennünket. Grég nem kérdezett többet. Lehangoltan és nyugtalanul meredt az éjszaka sütékjébe. Úgy érezte, hogy tervezett soha sohasem fogja megírni. you <laughs> there